Poje naše rušenje svjetskog Guinnessovog rekorda. Hvala sunčici. O što me najavila, hvala za predavi feta. ja sam Filip Matijević stižem s Radio Zadra i prenosim svima vama pozdrave svih zadarskih HRT-ovaca i naravno svi, ono, svi vam oni žele najbolje želje za novu godinu. Za koji sat otkucaće ponoć svi će izreći naglas ili u sebi želje. Biće to manje više iste želje, zdravlje, sreća, manje stresa, više novca i ona vječna, najambicioznija da ove godine ali ove godine baš onako zaista krenemo u teretanu ali iskusno ne odmah sutra Uostalom, sutra je petak, ako se ne varam. Ne, ja sam mudar, znam ja kara treba. Neka prođu tri kralja, do tada će se razgraditi i ovi posljednji preživjeli sastojci francuske salate, a teretane će se istovremeno isprazniti od onih nadobudnih naivaca koji kreću navale na utege odmah drugog dana nove godine. Što je zajedničko s ovim željama koje sam spomenuo? Pa sve te želje mi usmjeravamo na nas same. U pitanju je naš novčanik, naše srce, naše zdravlje. A malobrojni dignu u ponoć čašu uzraki, kažu: "Evo, ide želja za sve na tribinama, dječjih sportskih terena malo jest čudno priznaćete ali mislim da bismo baš trebali tu želju oformiti u sljedećim satima jer su djeca budućnost svima nama bila naša ili tuđa ako već niste s njima biološki i emotivno vezani, a pomislite samo da vam trebaju u budućnosti fizički i psihički jaki, stabilni samostalni ljudi koji će raditi kvalitetno i na taj način uplaćivati novac za vaše mirovine, vaše zdravstveno osiguranje. Zato, zato ako postoji neko mjesto gdje je gospođa Nova godina žurno treba promijeniti stanje, onda su to djeći sportski prostori. Mala igrališta, one školske sportske dvorane koje mirišu na gumu, dvorane i tereni na kojima se čuje škripa tenisica po parketu, igrališta s umjetnom travom, prepunom onih sitnih crnih granula kojih ima više po kućama nego na samom igralištu. Općenito govorimo o svim terenima na kojima se odvija dječji sport, jer tamo se ponekad igra sve, osim sporta. Svaki grad, svako selo ima jedno posebno mjesto ono pored terena. Na tom mjestu vam ne treba diploma, a svi je imaju. Tu vam ne treba nikakva škola, što više, što manje znate, brže ćete napredovati. U ovom slučaju svaka sličnost s politikom je slučajna. Tribina, govorimo o tribini, to je mjesto gdje se u tren oka postaje izbornik, sportski psiholog i analitičar sve u jednom. A sve znanje se nezaobilazno podvlači onom čuvenom, u moje vrijeme smo mi to ovako i ovako i naravno bilo je bolje nego danas. Ne brinite se, na toj tribini stoje i oni tamo su. U ruci im je Coffee to go, prevruća često da se pije, ali dovoljno vruća da grije dlanove, ma čak malo i prži, tako da ju se ne ispušta iz ruku. Na toj tribini na glavi je naravno do gornjeg okvira prevelikih sunčanih naočala navučena kapa s logom kluba koji su zavoljeli prije točno pet tjedana kada su doveli malog klinca prvi put na teren. I trenera odmah nakon prvih 60 minuta treninga upitali, a hoće li biti išta od njega? Hoće, jel da? Ma igrao sam i ja prije, pa mu pokazujem neke trikove kod kuće, znate treneru. I glasni su oni na tribinama, nema suca, toliko jakih pluća čija zviždaljka može nadjačati njihove upute. Prođi ga, otvaraj se na krilo, što stojiš? Pucaj! Alo, sudac, pa to je faul čisti! Naravno, ne zaboravimo i onaj evergreen koji možda često neće reći, ali će pomisliti, pa zašto nisi sad ovo, zašto nisi sad ono, jer oni bi to bolje, pa naravno da bi. Jer od gore se sve vidi, na povišenom iznad terena, s manje više razvijenim lokomotornim sustavom i iskustvom od nekoliko desetljeća života. Ugrađenu kameru imaju u glavi koja pokriva svaki pedalj terena i još 50 metara u okolo. A za svaki slučaj tu je i snimka na mobitelu za sve što je slučajno promaknulo oku savršenog promatrača. Naravno, sve to u pitanju je i bezprijekoran taktičar. To su tribine. A dolje? Dolje na terenu je pospani klinac od 8 ili 9 godina koji još uvijek razmišlja kako se ono točno vezuje čvor na tenisici. Dijete koje je tek naučilo koja mu je lijeva, a koja desna noga, još se uvijek čudi zašto lopta tako veselije i brže skakuće kada je trava mokra. Vratit ćemo se na trenutak na tribinu, odgore upute, kratke i oštre kao da je u pitanju finale Svjetskog nogometnog prvenstva i elektrizirano je kao da se sučeljavaju najzakletiji rivali. Sada jesmo li detektirali nekakav nesklad? Da bismo razumjeli taj nesklad, valja nam predstaviti tu ekipu taj mikrokozmos tribine. Prvi je veteran, Veteran je prije ohoho oh, godina igrao pola sezone u drugoj županijskoj ligi. Uglavnom je driblao na klupi, ali uhvatio jednom i on Kairosa za čuperak, pa je nakon što je gripa poharala dobar dio ekipe, uhvatio niz od tri utakmice i jednom čak i pogodio stativu ali okej, okay, dobra prilika je bila. Od blistave karijere i svjetala međunarodnog nogometa rastavio ga je trener kojega, eto, baš njega nije volio. Veteran svaku utakmicu svojeg djeteta igra umjesto njega. On ne razumije zašto mu mali ne igra čitavu utakmicu jer je najbolji a istovremeno malo me mora objasniti da manje gubi loptu i zašto mora pucati. Nakon veterana svaka tribina ima i sjenu. On tijekom utakmice pretrči više od svog klinca. Dečko ide 10 petara naprijed, Ide i sjena. Dečko ide 10 metara natrag ide i sjena. Padne dečko, padne sjena. Poželjno je da se trener nalazi na drugom dijelu terena kako ne bi ometao upute jer dijete trenera ne čuje, čuje samo sjenu koja navodi sad ga prođi jedan na jedan. Ajde, sad, sad, sad pucaj. Ne idi Nazar, čekaj tu. Naravno ništa danas ne vrijedi bez online trenera. On je Večer prije u odradio domaću zadaću, vrijedno zabilježio sve što je onaj trener iz Šalkeove akademije govorio i sada šmrkavom djetetu od osam godina objašnjava kretanje lažne devetke. Problem je samo taj što tom osmogodišnjaku i dalje pažnju s treninga odlači zvuk obližnjeg zabavnog parka, a ne da razumije pod uloge pojedinih pozicija na terenu. Ne smijemo nikako zaboraviti na tribinama i menadžera. Njemu će Mali riješiti sve probleme jer ima neviđenu ljevicu i zna vrhunski podvaliti loptu. On već licitira s klubovima koji će ponuditi što da Mali napravi transfer već ovu zimu i prati kojeg bi trenera mogao angažirati za individualne treninge jer ovaj sadašnji trener, da, ah, onako, okej. Okay. Za njega je svaka utakmica proba za Real Madrid ili barem za Atletico Madrid, a ne dječja igra. Posljednji, ali ničim manje vrijedan član ovog ekosustava je digitalni navijač. On teren izvan ekrana mobitela nikada nije vidio. U prvoj minuti stišće se crveni krugi i počinje zabava za babe, tetke, rođake, ujne, stričeve i prijatelje kojima će pokazivati kontent koji je mali napravio. A često zaboravljamo da su ti pregledi i sadržaj na društvenim mrežama prolazni, ali osjećaj da te se stalno snima i da je sve dokumentirano, Eto, ostaje. Dijete u tom slučaju svoj uspjeh poisto s time koliko je reakcija dobio njegov sadržaj na društvenim mrežama, a stječe osjećaj da se vrednuje njegov stvarni trud, ono na terenu. Sportski tereni su, nažalost, odavno arene za TikTok izazove. I svi ovi likovi imaju zajednički nazivnik. Ne uživaju, oni se na utakmicama svoje djece nerviraju. Te im utakmice nerijetko služe kao ispušni ventil nakon napornog radnog tjedna. Dok ostatak grada tek pije prvu kavu i hvata vezu s mozgom, njihov puls je već među alpskim vrhuncima, a tlakovi se u tijelu izbjegavaju kako se ne bi sudarili. A zašto? Pa društvo nas uči, to uči pod navodnike stavljam, da je samo najbolje dovoljno dobro, da u svemu treba biti najbolji zvijezda, uspješan, bez greške, jer u digitalnom svijetu nesavršenosti ne prolaze. Imamo tamo filtre koji sve peglaju, ali na terenu filtera nema. Zato treba biti za vratom da se bude što bolji. Drugi motiv je isto grijeh današnjice, a to je uspjeh preko noći. Pošast modernog sporta se posvuda proširila. Klinac koji se još nije pošći, počeo pošteno niti brijati, jednim potpisom na komad papira zaradio je više nego što su svi njegovi preci zbirno ikada imali. Pa zašto ne bi moj mali tako uspio i meni osigurao mirne pozne godine života? E od tog trenutka, od tog pitanja, sport više nije igra nego briga. Briga koja ima zadatke, koja mora savladati određenu vještinu da bi dijete bilo bolje od svog prijatelja na treningu. Briga koja će djetetu objasniti da je bolje da pokuša zabiti gol nego da doda svojem prijatelju jer asistencije se baš i ne pamte. A dijete... Pa ono je došlo tu trčati, pasti, nasmijati sa svojem nespretnom potezu, zavirliti prijatelja kada je ovaj zabije gol i nakon utakmice pojesti najslasniji sandvič na svijetu. Jer taj parizer između dvije kriške kruha nakon treninga je iz nekog nepoznatog razloga najljepši okus koji postoji. Imamo mi primjere za uh, ovu priču. Na primjeru Marka koji ima 8 godina. Obožavaju je nogomet, igrao je za lokalni seoski klub, obožavaju je blatna koljena i onaj miri se trave nakon kiše. Ali ima joj jednu naviku koju su primijetili svi osim njegovog oca. Tijekom utakmice svako toliko Marko bi pogledao prema tribinama. Ne prema golu, ne prema suigraču, ne prema treneru, nego prema tati. Trener ga jednom pozvao sa strane i pitao, pa Marko, pa zašto stalno gledaš van terena? On mu je odgovorio nešto što bi svaki roditelj trebao okviriti iznad kreveta. Gledam da vidim je li tata ljut. U tom trenutku sport za Marka prestaje biti kreativnost. On više ne igra da zabije gol, on igra da ne pogriješi. A dijete koji igra da ne pogriješi najbrže prestane igrati uopće. Strah ne trpi maštu. Strah ne trpi dribling. Strah traži sigurnost, a sigurnost u sportu je dosada. Marko je s vremenom postao siguran igrač, više nije pokušavao ništa novo, prije utakmice bi ga redovito bolio trbuh. Liječnici su kazali da je zdrav i naravno da je bio jer to nije bio medicinski trbuh, to je bio pritisak od stotinu tona na dječjim leđima. Nekoliko mjeseci kasnije Marko je samo tiho rekao ne da mi se više. Njegovi roditelji su uzdahnuli, slegnuli ramenima i kazali šteta, a imaju takav potencijal. Imao je da, imao je potencijal, ali potencijal bez radosti, to je kao i automobil bez goriva. Današnje dijete pati od manjka informacija, naprotiv ono se guši u njima. Trener s jedne strane tribine kaže jedno, tata s druge strane urla drugo. Dijed kod kuće objašnjava treće kako su kada je on bio mlad, lopte bile dvostruko teže, a njegov udarac bio dvostruko jači. A znanost, što kaže znanost? Pa je vrlo jednostavno, djeca do 12. godina ne mogu procesu igrati više od jedne ili dvije upute od jednom. Kada roditelj viče suprotno od trenera, dijete upada u kognitivni kratki spoj. Imamo još jedan primjer, primjer Ane koja ima 10 godina igra košarku. Zaista je sjajna, ali ona se ne boji promašenog slobodnog bacanja, ona se boji pete četvrtine. To je ono vrijeme koje provodi u automobilu na putu kući. Utakmica završi, ali za Anu tada počinje analiza. Zašto nisi dodala onoj malu u kutu? Jesi li vidjela kako ti je prošla s desne strane? Ana, moraš više gristi. Ana šuti, gleda kroz prozor i broj tabla. Jednom je pitala trenericu može li malo prošetati oko dvorane prije nego sjedne u automobil. To nije bila potreba za rekreacijom, to je bila potreba za zrakom. Za pet minuta mira prije nego što postane dio nečije neispunjene sportske ambicije. Danas vlada opasna zabluda. Zabluda da ako dijete ne počne trenirati pet puta tjedno sa šest godina, nikada neće uspjeti. A znanost ponovno potpuno to demantira. Najbolji sportaši svijeta u djetinstvu su se bavili barem s tri različita sporta. Na primjeru Rođera Federera znamo da je igrao nogomet, rukomet, tenis u kojem je uspio maksimalno, badminton i stolni tenis. Tenisom se počeo baviti dakle tek s 12 godina. Kada roditelj forsira samo jedan sport, djete do 14. godine doživi burnout. Tako da valja biti sasvim iskren. Vaše dijete nije vaš plan za mirovinu. Ono nije vaša druga prilika da ispravite promašeni penal s početka 2000-tih. Članarina koju plaćate nije investicija u dionice. To je ulaganje u djetetovo zdravlje i socijalizaciju. Istraživanja su pitala tisuće djece. Što ti je najdraže što ti roditelji kažu nakon utakmice? Odgovor nije bio, super si zabio onaj gol. Ne. Najčešći odgovor bio je, uživao sam gledajući te kako igraš. I to je to. Bez analiza, bez kritike, samo potvrda da su vrijedni ljubavi bez obzira na rezultat na semaforu. Zato u ovoj novoj godini poželimo nešto drugačije. Manje vikanja, više pljeskanja. Pljeskanje je super jer ne možete držati mobitel i snimati svaku pogrešku dok plješćete. Manje analize u autu, neka auto bude sigurna zona. Više povjerenja treneru, ako mu ne vjerujete, pa ispišite dijete ili mu nemojte potkopavati autoritet. Movitele spustite i prestanite loviti kadar za Instagram, ulovite pogled svog djeteta. Sport bi u konačnici trebao biti mjesto gdje djeca uče pobjeđivati s dostojanstvom, ali i gubiti s integritetom. Gdje uče da se trud isplati, ali da ponekad netko drugi bude bolji. Ako im uzmemo tu slobodu da pogriješe Uzeli smo im priliku da narastu Zato, kada sljedeći put Stanete uz taj teren Udahnite duboko Sjetite se da dolje na terenu nije budući Messi Dolje vaše dijete Koje samo želi da mu mahnete Da mu se nasmijete kada padne I da mu poslije kažete Baš mi je bilo lijepo gledati te Eto, nadam se da ćete s ovim e, željama e, I ovim možda idejama ko sam vam pomogao Pomoći i vašoj djeci i pomoći svima nama da više uživamo u onom najljepšem, a to je društvo naše djece i njihova sreća. Hvala vam lijepa i sretna nova godina.